Det lyder som en privatmaskine, der er røv med motoren. Vi må hellere stikke hen og se, om vi kan hjælpe dem med noget. Kom til. Det er det en større reparation? Nej, jeg skal bare regne til en rør. Det var kun et par minutter. Hold du, der kommer en regnende hen imod os. Det er værst for ham selv. Du kender vores parole. Skyd først. Og spørg bagefter. efter! Seri, kom her. Du kan ikke fange en flyvemaskine i luften. Hjæl det er al det kun et strejbskud. Han er på højkant om lidt. Hallo, de der. Hvor træffer vi Tintin? Det er den, Mark. er de her, Dupont og Dupont. Det var nok pænt af dem at se ind til mig. Vi fik at vide, de lå her, og nu vil vi spørge dem, hvilke kendingsmærker havde den flyvemaskine, de så. Overhovedet ingen. Det er stensællert. For mig at se er dette såre mystisk. Der er telefon til her, Dupont. De kan tage den her. Tak. Dupont her. Jeg går der, Interpol. Nå, hvad siger de? Et fly styrtede ned i Eastdown i nat. Jamen, vi kommer straks. Undskyld, Tintin, men vi må altså ufortøde til Sussex. Et uidentificeret fly er styrtet ned i Eastdown, så vi glider. Farvel. Og hold øjnene åbne. Eastdown. Altså, Terri, nu blæser jeg på, hvad lægen siger. Vi må afsted omgående. Kom. Farvel, søster. Tak for denne gang. Disse tog, der står i avisen, at de har skudt på sin ting, Lad de skværede hoveder. Men lige gået af med jer med det samme. Hold bytte, der kommer han. Han skal med samme tog som vi. Hvorfor holder vi her? Kom til, lad os se ud i gangen Jamen, der er en, der stikker af toget efter ham Nej, hov, hov, det er forbudt at stige af toget i jultid. Slip mig, mand Der er lige en, der er sprunget af toget, vi må da efter ham Tænk virkelig Alle bliver på deres plads, og ingen må forlade toget Goddag, Tintin Sikke hurtigt, de er blevet rask Det er ham Jeg kender ham Hans slår Hør, Tintin, må vi lige se deres lommer, hva? Haha, en knibbel. Knibbel god til at slå folk i hovedet med. Og tyve koster. Og får et i den anden lomme. Jamen... Det var ikke så godt. Jeg siger dem, jeg er uskyldig. Andre har stukket kniblen og tegnebogen i lommen på mig, mens jeg sov. Jeg kender intet til dette her. Jamen, det var sidste udvej, Tintin. Alt peger mod dem. Ja, alt tyder på, at jeg er skyldig. Og togkontrolløren kan aflægge id på, at jeg prøvede at løbe. Glimrende planlagt. Men af hvem og hvorfor? Nå, nu snakker de pungerne. De har aldrig behøvet at, at få sovepiller for at falde i søvn. Nu er det bare at læste deres håndjern op og tøje dem sammen. Sådan. Og så farvel, de her. Kom, tag Vi må prøve på at komme på tommelfingeren til havnen Goddag, de skal vel ikke tilfældigvis til havnen? Ikke tilfældigvis, for jeg skal nå den første færge Brav, det skal vi også, helst Så langt. Vores lille pille en klappede Ikke hele Hvis om sider for at bevise sin uskyld er vi over alle bjerge Åh, oh, forsager det ikke nok Han nåede mere om bord Holdt vand i blodet, han må ikke se at vi er med på samme færge Længongen er i højre side af sejlretningen Kom til, Der holder en taxi. Den snupper vi til isdagen. Ivan, Ivan. fyld den blå taxi og kør ind foran den, så den stopper. Er der noget, vi kan hjælpe dem med? Så... Aah! La <hør sig> <hør sig> <hør sig> <hør sig> no, Vores unge venner vil have kommet til bevidsthed, hvad? Ah, Du slapper altså fra politiet Du havde gjort klogere I at blive bag træmmeren et stykke tid Men jeg er et godt øget sted Denne klippe er 300 meter høj Det er mærkeligt, at du skal falde ned netop her Men det skal du altså Har de ikke snart drevet denne spøj temmelig vidt? Hvad er det, de vil mig? Hold op! Med den komedie, lille ven Det ved du lige så godt som vi og nu bliver du verdensmester i udspring fra stor højde. Desværre med et sjovligt resultat. Vær sgu, Rabe. For det skal se ud som en tilfældig ulykke, måske. <tryk> ah! <tryk> <tryk> Bravo, Tag. Du fik giden til at stange de to banditter. Men desværre stak de af. Så vi må se at komme videre. Men tak for hjælpen. Hallo. Ja, de taler med dr. Müller. Hvad siger de? jeg er din tinde på sporet af os. Hold øjnene godt åbne. herr politibetjent? Den nedstyrtede flyvemaskine, der ligger der Fandt de noget særligt i den? Nej, ikke andet, hvad de sker her Måske er besætningen har ud med falskjern Hvor skal du nu hen til Undskyld, jeg må efter ham Naturligvis så Hvad skulle vi dog her, herinde grættet efter din skøre hund? Jamen, hvad søren er det? Øvertræk i et hul træ. Så kom banditten altså ned i behold. Og i lommen her, et stykke papir. Hvad står der? Istavn. Møller. En trekant. Og en dato. Hvad må det skal betyde? Hør, hør, hvad bestiller de her på min private kron? Undskyld, men vi er farvel. Altså en ligger dernede, og så lidt til venstre over den lille bro. Det er meget sjovt at læse dørskilte, mens vi er på vej ind i Isdavn Mark Phillips Johnny Singer Dr. Müller Hå? Ham må vi se lidt nærmere på Jeg løfter først dig over muren til... Så kommer jeg selv bagefter Inden op! Hvilken behagelig overraskelse! Selveste Tintin på besøg! Gå bilen frem, Ivan! Vi tager straks afsted. Det var uklogt at blande dem i vor affær, men heldigvis er jeg... Tilsynsførende ved en speciel nerveklinik Hvor patienterne efter otte timers Ser behandling aldrig plejer at komme sig Nu skal jeg ringe og bestille tid til dem Nå, det tror du, din ledebandit Jeg skal... Nu har jeg været hele huset igennem. Der var kun ham her derinde. Han skal lige på hospitalet og have noget ilt, så er han frisk igen. Sådan så osse, de slap væk alle sammen, før politiet kom. Men måske kan jeg finde et spor i den udbrændte villa. Kom til! Der er ikke meget tilbage, Dr. Møllers Villa. Men de er elektriske kabler midt i en græsplæne. Og ude på marken en rød projektør i trætoppen. Og en til i det træ. Og i det træ... Aha! Så har vi lige den trekant, der var på papiret i flyvedragten. Det værste er, og der kommer en ny sending i nat. Hvis lysene ikke er tændt, vender piloten om og kaster ikke noget ned. Og jeg ved, at jeg er ved at være flad. I vanen, vi vender tilbage, når det er mørkt, tænder projektorerne, maskinen afleverer lasten. Og vi samler den i bilen. I morgen tidlig er vi ude af landet. Lyder det fornuftigt, Ivan, den er helt rette chef? Nå, ja. Nu er det helt mørkt. Altså tænder vi projektørerne? Mm, Teufel Ivan, nu har det vores landingsplads. Piloten kaster sække ud En Do red. Oh! Hænderne op, eller de er døde Jeg overgiver mig Det regnede jeg også med Hurtigt hente det tre, så jeg kan binde jer to forsvarlig sammen Og ingen nummer Sådan Og lad os så se, hvad der er i sækkene Jamen, det er jo Hængesædler i stakkevis Så er I altså det kan man komme i spillet for. Men nu må jeg have fat i de andre to sække. Åh, jeg er fjols at binde dem sammen med kablerne. Nu er de brændt over, og fuglene er fløjet. Men vi er på sporet. Kom, tage Vi går ind på krogen her og bliver vasket. Og får lidt mad. Goddag, goddag, Tintin. De er anholdt. Verden er lille, ikke? Hov, se de to fyre der i hjørnet med sækken. Det er gangstere, og nu stikker de af. Tak, tak. Vi kender deres numre. Men vi er smartere. Jeg vil endda sige oversmartte De har været tyveriet i toget, Det er vanvittigt at holde mig tilbage og lade banditterne løbe. Herre Gud, den gamle historie. Lad os slå en handel af. Når banditterne sidder bag lås og slå, så skal jeg nok melde mig. Mm -hmm. Hvad mener du? Mm -hmm. Det strider mod reglementet Men der kan jo både siges for og imod Uden mærket Vi løsler dem indtil videre Hvis vi må følge efter dem To sjæle, en tanke Hvis han løser mysteriet, så får vi æren Kom hurtigt ud i lufthavnen Hej pilot Følg den røde maskine, der lige startede Vi bliver ind i dårlig vejr, og, og maskinen strækker. Vi må nødlande. Ja, vi klarer den da. Det, som man tager det, deres tøj og rev i lasser. Goddag, goddag. Sengt dog ser ud. Det er da godt, at jeg har gemt mine drenges tøj i dragkvisten. Kom og skal Jeg har fået et rigtig godt kostume på. Og i så også selvfølgelig her til morgen. Det er sande elskværdigt af at den. Ægte skæsk gæstfrihed. Godmorgen. morgen, klokken er ordet her er nyhederne. Den tætte tog omkring de britiske øer har forårsaget flere ulykker. Ud for den skotske kyst fandt fiskerne fra Kiltosh braget af et flymærket G-A-E-I. Samtlige ombordværende savnes, og det frygtes de er druknet. Det var den maskine, vi fulgte efter. Mm, yeah. mm, så er det bald forbi. Jeg vil nu gerne være helt sikker, så jeg tager til Kiltok. Kiltosh? Ja, se, det er km kilometer nord ud. Følg der og så langt du kan komme. Og her har du så en mappakke Og lykke på turen du. Tak for al din hjælpsomhed, Mag. Og på gensyn, vi har en lang vej for os. Ja, nu kan man det havet. Og de der huser må være kilt os. Kom, vi går ind på krogen. God aften. Har de et værelse for i nat? Det klarer vi sagtens. Udmærket. Jeg vil også gerne have noget at spise. Jeg er lige kommet til byen og hørt om den frygtelige ulykke. Ved de om der er fundet overlevende? Så vidt jeg ved ikke nu. Og han finder heller aldrig nogen. Hvorfor ikke det? Hvorfor spørger du? <laughs> du er jo fremmed her på egen vej, hvad? Unge Knæs, sind du kan spørge sig tomt. Du har måske alle hørt om uhyret. Uhyret, mener de søslange i Loch Ness? Nej, ah, ikke så kryd, unge ven. Jeg taler om uhyret, der huserer på den sorte ø mellem Krigslandsruiner. De berøgte for flåen ved at man leve, hvis han går i land. Så sent som for tre måneder siden, ville vi have klagtet absolut derovre, til trods for alle vores advarsler. De rådede en lille hjøl, lille bitte hjøl. her var blankt som spejl, men vi så dem aldrig siden. Og før jeg mødte en fisker fra Kiltøg og sin skæbne derovre. Togen lå tygt som ærtesuppe over øen den der Arme han gik på grund ude for øen. Vi så ham aldrig mere. Og før igen for to så andre. Og sådan kunne han blive ved. Det er et kræste, det du hører. Under tiden kan vi høre de i pollernesvinde. Hør I det? Så er aftensmænden klar. Hør. Tak. Det er en mærkelig historie med den ø, hvad? Vil de vække mig Jeg agter at kigge nærmere på den. Kom tag, nu skal vi ud og sejle. Hej skipper! Kan de sejle os over til den sorte ø? Den sorte ø? Hvad vil de dog derovre efter? Er det træ der leve? Sejl dem til den sorte ø! Ikke for alt det guld der er i hele Skotland! Ja, jeg får ondt til at dø nu. Så den tanke ud af hovedet kommer Ingen mand her vil nærme så det er forbandet sted. Både udlejning. Jeg prøver ham. Åh, hej! Kan jeg låne deres båd? Tja, hvis de ved, hvordan motoren fungerer, men hvor er Ja, henne? Jeg vil se lidt på Kreislottet. På den sorte? Nej, oh, så kan det ikke lege min bog. All right, så køber jeg den. Her er penge. Værsgo. Hvorfor nu? Øh, uh, endnu en vi aldrig skal se mere. De havde ret, de rare folk i Kiltos. Det er et uhyggeligt sted. Kom til at lade os gå op i starttornet. Sikke en pragtfuld udsigt. Du er almægtig, en to meter høj gorilla. Den ligner King Kong. Så er det med at komme afsted til at. Lille himmel, porten er låst, vi er fanget i en fælde, og der kommer uhyret. Hvis jeg ikke rammer ham med denne her sten, så er det ude med os. Jeg ramte godt nok, men det rører den ikke. Nu løfter den en kæmpe stenblok og smider. Bra. Æben blev bange for din flotte stemme. Kom hurtigt ned til båden. For sørn? Den er væk. Hvad gør vi nu? Find dem, Rango. Find dem. Kom. Kom, Rango. Find dem. Gorillaen og en mand med en lang piske på vej herhen. Skynd dig ind i den lille grotte der. Den kan heldigvis ikke komme igennem den smalle åbning Ha, der blev den bange for dig igen Tillykke min din Tintin Det er et glimrende skjulested Selv min trofaste Rango kan ikke komme derind Grotten er helt sikker Bortset fra en fjende Som ingen kan undslippe Havet Ting ting Havet stikker med tidevandet? Kom ud og mød Ronko Hvis I ikke vil drukne som røbter Han skyder efter indgangen Den fejkal Hvad har du fundet? En smal revne Jeg kan lige mave mig op igennem Og her kan jeg se et stort underjordisk trykkeri med en sadelpresse. Falskmyndnere. Og oh, denne her sæl, den er altså smuk. Nej, se, hvor fint vandmærket står. Hænderne op, smid de skyder på gulvet. Hvis nogen vender sig om, skyder jeg. Kom så, det der med støvlen på. Smid skyderen. Men jeg har jeg ikke nogen. Ingen vender sig om, hvis I rører så meget, som en finger bliver det det sidste, I rører. Og nu ingen nummer. Forstået? Der ligger ræb derovre, de der med støvlerne. Bind deres, kammerat, og gør det grundigt til at komme i gang. Så behøver jeg ikke at skyde jer. Stå stille og rolig. Det er nu rørende, så de banditter bliver medgørelige med en pistol i ryggen. Åh, oh, der står og fik, den er slet ikke lettere. Der er slet ingen patroler i magasinen. Åh, oh, din torsk. Det, det kan du have sagt noget før, ikke? Hey? Hjælp, hjælp. Kom alle sammen til hjælp, hjælp. Hold op med det, i. Tror du, lille ven? Hvad? Tror du, lille ven? Dine trusler nytter der ikke noget. Hos på kanonen er ikke let. Der er flere måder at bruge en automatpistol på. Her for eksempel! Og her! Nu var det noget før de to vågner. Med denne her valse fra trykpressen, kan jeg stå bag døren og give hver enkelte gog i nøden, efterhånden som de angår. Her Vi kommer på sigt. Her er væk. Det er utvivelsomt, den sveindhund, der er på i men han stak af, da han hørte os komme. Løb, og advar, chefen. Åh, oh, Ivan! Ivan! Røg her, okay, chef? Kommer der flere? Nå, til synderne ikke. Så skal vi lige have tøjet disse to fyre sammen. Sådan. Det var de fire første, vi fik uskadeligt gjort. Kom, tage. Lad os komme ud. Nu har vi en pistol. Kom, tage. Vi må se, hvem der fløjter. Fint arbejde, Ranko kan du sige det her i din celle Og glæde dig over, at vi fik ramt på Tintin om omsider Må jeg være den første til at gratulere? Tintins genfærd Nå det, gær her, her Spøgelse, vis mig barmhjertighed Skån mig, jeg har en gammel mor Manden er blevet vanvittig Han får en sovepille Ligesom de andre fire kanutter. <tryk> Gorillaen er sluppet ud. Hjælp, tag <tryk> Bravo, jeg skal love for, at du har sat dig i respekt. Kom, hjerte. Vi må gennemsøge resten af borgen. Jeg synes, jeg hører noget bag den dør. Han vandt første runde, men venst. Han kan begå en fejl. Se, så. Og nu vender han tilbage. Hænderne op! Oh, det er bare fjernsynet. Et sidste loop, og verdens største luftakrobat er sig klar til landing under publikums jubelalarm. Og nu har vi næste nummer på programmet. Det er informationsflyvning. Det udføres af en Eskadrille fra Royal Force. Her er min sanden en fuldstændig fortegnelse over bandens forbindelse over hele Europa. Det bliver kreds for politiet. Maskinen, de ser på skærmen lige nu, har ikke noget nummer, så det må være et ekstra nummer. Men kedelig er det ikke. Fantastiske manøvre. Det, det er helt utroligt, det er genialt. Den pilot kan sin kamp. Maskinen brøler hen over tilskuerne, renser op og skyder som en raket lige til hverst. Nu sætter han maskinen i spil. Og med usvigelig sikkerhed retter han op igen og lægger, lægger han til landing. Han, han tæpper højde op. Og... Ja, det er en lidt hård landing. Men de tre ombordværende er uskattet. Nu går, nu går dommerkomiteen hen imod maskinen og, og... Tillykke, tillykke. De har vundet en overbevisende særger. Vi har derfor den glæde at overrække dem ærespokaler. Jeg tvivler på, at det var mod, der fik de to dyponger til at flyve så halsbrækkende. Nå, men jeg må prøve på at fange politiet med den der radiosender. SOS, kalder politiet, kalder politiet. Kan I høre mig? Kom ind. Skifter. Politiet her, politiet her. Vi hører dem tidligt. Kom igen. Skifter. Tintin kalder politiet. Jeg sender fra den sorte ø ud for Kiltøjs. Jeg holder en bande falskmyndnere i skak på øen, og mander hjælp. Politiet her, politiet her, meddelsen forstået. Vi sender omgående hjælp, og holder os i forbindelse med dem. Slut herfra. Nu må politiet gerne skynde sig, så vi kan vinke farvel til den sorte ø. For pokker! Ham skægfrans er sluppet løs. Så hænger vi på den. Og et øjeblik har han befriet de andre, så har vi hele banden på nakken. Stille, stille. Fyld magasinerne, husk, ingen fejltagelser Bare rolig. Vi har ikke så lidt, vi skal have for Læst udenom ham. Afskær ham flugten Skyd straks, især ham Hurtigt taget, op i tårnet Aha, han søger tilflugt i tårnet så kan vi lige så roligt gå op og tage ham, hvis han ikke foretrækker at læge fugle mennesker. <laughs> politiet kalder Tintin, -tin. politiet kalder Tintin. -tin. Politiet, -tin -tin. politiet kalder Tintin, politiet kalder Tintin. Operation Ø er i gang. En patruljebåd er på vej. To berømte detektiver er ombord. Skifter Tintin, hører de os? Skifter Tintin. -tin. Politiet her. Det var min sidste patron. Hvad gør vi nu? Gå så frem i bangemose. Han har ikke mere ammunition. Han er lige til at uskadeliggøre. Hvis jeg kan vælte denne her kæmpesten ned ad trappen, kan det måske trække tiden ud til hjælpen kommer. Sådan. Også nu. Ja... Det lod til at tæmme deres vilde mod Hurra, der kommer politibåden Du milde, sender de nu den stakkels gorilla på os Det er din afdeling, tager i løvehjerte Lad mig nu se, hvad du dur til på enden ned af alle trapperne. Du er en knædage! Kom så, bror. Nu hopper jeg i. Hvorfor ventede du ikke på mig? Nu skal jeg hjælpe dig op. Landgang bliver det nok. Ja, efter vandgang vil jeg rente dig Kast pistolerne i en bunke her på gulvet, og så op med hænderne. Politiet tid med maskinpistoler. Vi må overgive os. Vi er tabt. Tintin, kom bare ned. Alt er under kontrol. Vores trængsler er forbi. Der er fri bane. Au, åh, oh. vi bliver overfald. Au, mit hoved. Jamen, jamen det er jo Tintin. Det må de her meget undskylde. Jeg faldt over en sten. Monika også. de faldt over os. Hvordan gik det? Overgav de sig uden kamp? Ja, det vil sige på en måde, eller, eller rettere sagt for at citere Columbus, eller er ja, det Rembrandt. Vi kom så og også. Glimrende. Skal vi ikke lige gå en runde på øen? Se, et fly af sidste model. Men har jo ingen landingsbaner? Det er ret indlysende. Når det er lavvandet, er Strandbreden en næsten perfekt start- og landingsbane. Og, og se her. Flere sække med falske sædler. Lige klar til afgang. Mellem os sagt. Så vil jeg ikke ligefrem savne dette sted. Øh, tror du på spørgelser? Ja, øh, spørgelser Haha, <laughs> bror. Jeg må lige. <laughs> uh. Uha. Et, et, et spørgelse eller et genfærd? Spøjelser og genfærd? Sluder og vrøvl? Kom frit frem. Der er ikke noget at være bange for. Se selv. Dette her er vores store, gode gorilla. Ja, han hedder altså Ranko. Han græd, fordi han forstudede armen, da han skvattede ned ad trappen i tårnet. Nu er vi de bedste venner. Hvad vil det, du stille op med den? Han skal med os. Hvis vi efterlader ham her, dør han af sult. Vi skal nok skaffe ham koster Lucy, i en hyggelig zoologisk have. Kom så Rangu, båden venter kun på os Jeg skal ikke sige, at I kan roligt trykke i her visen Det er ikke for mig, at disse hersens synes falsk, men jeg er blevet fundet Ketten spurgte mig, og han koser alt. Ja, ja, ja, ja, sådan du passe Men uhyrde sporer, uhyrde sparer. <laughs> he mere he på den he i he he for he he he de he he he Velkommen tilbage, he he jeg he er må he he he he he he Besønderligt! Jeg fik jo ikke sagt det ord. <laughs> Ranko. <laughs> du skræmte dem fra videre, sandt? Radioavisen. Vi bringer en næste udsendelse. Dramat omkring den sorte ø er nu totalt afsluttet. De falske penge er beslaglagt og vil blive brændt. Alle bandens medlemmer er bag lås og slå og vil få deres domme senere. Takket være reporteren Tintin og hans tabberhund Terry, kunne politiinspektør McGregor og tre af hans mænd afslutte denne sag på en så glemrende måde. Ranko, det såkaldte uhyre fra den sorte ø, er i virkeligheden meget tam, og har fået et nyt og fredeligere hjem i Glasgow's zoologiske have, hvor den er faldet godt til. Og det var slut på nyhederne. Ja, så de herrer flyver altså ikke hjem sammen med os. Flyve? Næ, tak. Vi har ikke rigtig fiduste til piloter for tiden. Jeg vil endda sige, vi har overhovedet aldrig mere rigtig fiduste til piloter. Ja, ja, da. Så på gensyn på Møllenborg ved lejlighed.